A legfiatalabbakat kivéve mindegyikükben felütötte a fejét a felfedezéstől vagy a katasztrófától való ködös félelem. A félelmet azonban színesítette, sőt, felülérte az ölés és a vadászat tiszta izgalma. Alapvetően kifejezéstelen és tompa szemek csillogtak a tűzfényében. Szájak, melyek sohasem mosolyogtak, most mosolyra húzódtak, és egyikük sem merenget hosszan azokon, Akiket elveszítettek. A tűz mellett a terhesnő és egy leánygyermek ápolgatta a nagy darab férfi karját, szorosan elkötözték a csuklóját 10-15 centire a könyöke alatt, majd bőrbe tekerték. A férfi legyengült a vérveszteségtől, megtermett alakja lázasan, kábult félállomban hánykódott. Egy-két méterre onnan egy kis fiú figyelte őket egy darabig,